Так само недоцільним визнано подальше використання в цій роботі агента Тараса Степановича, який на той момент устиг розтратити довіру до себе з боку підпільників. Перевіркою встановлено, що в результаті допущених помилок у роботі зі спецагентом Тарасом Степановичем а також через деяку неправильну поведінку самого спецагента Тараса Степановича, частина ОУнівського підпілля, що залишилася на території Коломийського округу, серйозно запідозрила його у зв'язках із органами МГБ. Кінець цитати. Гра закінчилася. Точних її результатів не маємо. Останні звітні цифри операції перехоплення говорять про ліквідацію 174 підпільників до кінця 1952 року. Тож, йдеться приблизно про дві сотні людей, життям яких заплатив Роман Тучак за свою любов. Роман із Надею прожили довге життя в гарній квартирі на проспекті Перемоги у Києві. Після завершення своєї Одіссеї спецагент працював на заводі, а потім вийшов на пенсію. Дев'ять років до смерті в 2000-му отримував пенсію від української держави. І, напевно, це були немізерні кошти колишнього працівника заводу. Тож, у закоханих усе ніби вдалося, але навряд чи їхнє життя від цього стало щасливішим. Навряд чи колись вони знову пережили такі ж хвилини щастя, як тоді взимку у підпіллі, коли споглядали з вікна за красунею смирекою. Адже на крові сотень колишніх друзів щастя, не збудуєш. Останній бій останнього командира Вбивство Романа Шухевича 5 березня 1950 року чекісти розглядали як заключний акорд тривалого протистояння з бандерівцями. Смерть керівника мала обезголовити підпілля, позбавити його необхідної координації та зв'язку і таким чином полегшити остаточну ліквідацію розрізнених груп повстанців. Але чекісти прорахувалися. Їхня війна не завершилася ще довго після 1950 року. Живучість визвольного руху забезпечувалася, зокрема, досвідом нового керівника Василя Кука Лемеша. Член проводу ОУН з 1941 року, один із організаторів проголошення Акта відновлення незалежності 30 червня 1941, провідник ОУН на теренах Південно-Східної України, командир УПА «Південь», згодом заступник головного командира УПА, цей перелік посад яскраво засвідчує – Рух очолив один із найкращих. Друга погана новина для чекістів Василь Кук був не лише добрим організатором та командиром, а й членом ОУН із найбільшим стажем перебування в підпіллі. Леміш перейшов на нелегальне становище після кількох арештів ще у часи польської окупації у 1937 році. Попри те, що до вересня 1939 року його розшукувала польська поліція, він розгорнув активну діяльність, зокрема, облаштувавши на Підгаєччині підпільну друкарню для публікації видань ОУН. Врешті, полякам так і не вдалося ще раз затримати Василя знову заарештований уже новими окупантами – німцями. Восени 1941 року, проте ненадовго, Кук утік із ув'язнення і переїхав на Дніпропетровщину. У 1944 році Василь Кук як член проводу ОУН стає об'єктом розшуку НКВД і одним із фігурантів – оперативно-розшукової справи Берлога, заведеної на керівництво підпілля. Піймати Бурсука. Арешт Василя Кука. На початку 1945 року матеріали про Лемеша були виділені в окрему оперативну-розшукову справу. Чекісти відзначали його надзвичайні здібності підпільника – хитрість та невловимість, і нагородили розшуковим псевдонімом Борсук. Полювання на бурсука тривало майже 10 років, доки він потрапив у пастку. Маючи в особі кука небезпечного ворога держави і досвідченого підпільника, писали оперативники,